Соромились того кашлю. Їхній підполковник вже свої рентгени перебрав, а щоденно мусив пацанів до зони відправляти. Ходив колами по загорожі з колючого дроту, мов тигр по кліці. Кіномеханік втік у перші ж дні, то довелося підполковнику самому навчитися хоча б кіно крутити, щоб додому не списали. А червоними вечорами стояв перед ними на кузові вантажівки той малий син полку на прізвисько Паганіні, чорний від засмаги, і грав. Грав так, що виписував йому святий Петро перепустку одразу до раю, без жодної перевірки, чи грішив. Йому і всім, хто слухав його, стримуючи кашель. Стрижені потилиці одна в одну, Червоне сонце, колючий дріт, чорно-біла зйомка, кумедний скрипаль на кузові вантажівки в камуфляжі, на три розміри більшому, з піднятим догори смичком, і хімічний полк в повалку на траві, рудій траві, В кольорі. Паганіні відриває могилу своєї скрипочки, рухи уповільнені, риє землю, Дістає тіло загорнуте в ганчірки. Тільки заради вас і дико фальшивить на одній струні. Скрипочка померла давно хвора на променеву хворобу. Ніч Десенка. Очеред. Місяць висвітлює божевільне і щасливе обличчя, в якому проступає обличчя Єроніма Антонсізона Ван Акена і Єроніму Сабосха, пропалений в часі і просторі. Якимось незбагненним дивом вся ця купа голосів і тіл складається в полотно, в розмову про… Про що? Дивно. Але на перегляді мені здалося, що вона розповіла про всіх, хто сидів у тому презентабельному залі. Недарма кілька хвилин після титрів висіла оглушлива тиша. А потім, немов буря з-за горизонту, здійнялися оплески. На церемонії нам виліли сісти в п'ятому ряду. І Дез вважав, що це добрий знак. Бодай якусь відзнаку маємо отримати. Попереду маячили священні потилиці. Емілі Блант, Майкл Дуглас, Кетрін Зета, Іванка Трамп, шепоче Дезмонт, указуючи очима поперед себе. Чоловіки в смокінгах – всі як один. Жінки – в шовку, атласі та в ті мережеві. У них з цим проблем немає. Сукню ж для Єлизавети ми шукали як професор Бінхем Золотоінків. Десь навіть намагався взяти на прокат позаминулорічний наряд Шеррон Стоун. Але Єлизавету нічого не влаштовувала. Доки в одному бутику не натрапила на класику жанру – маленьку чорну сукню, без жодних витребеньок. Такий собі футляр для авторучки. «Синдром радянських жінок. Скромненько і зі смаком», – пожартував я. А Дес так і назвав її «Місіс Паркер». Ліза ж і оком не змигнула. Мовляв, все, закінчуємо пошуки, буду в ній і крапка. Тепер ми сиділи посеред всього цього бісквітно-кремового торту, немов три пінгвіни у квітучій оазі. А потім все сталося так, як колись я мріяв. Пророщуючи в п'ятому класі квасолину у вологій марлі, тільки з поправочкою на плюс 20 років. Зморщене зернятко вистрілило розлогим баобабом. Приз за кращий іноземний повнометражний документальний фільм. Напруга. Збуджена тиша. Єлизавета Тенецька, Денис Северин, Дезмонд Уітенберг. Шквал оплесків, вигуки, привітання, цікаві погляди з близьких фотокамер і невідоме плем'я Мумба-Юмба у складі двох пінгвінів у смокінгах і авторучки Місіс Паркер попхалося на сцену під музику живого оркестру. Тепер добре розумію, що мається на увазі, коли пишуть все життя пролетіло перед його очима за одну мить. Доки йшов, тримаючи лізу під руку, на мене вилився увесь шквал спогадів, починаючи відтоді, коли у темному, напівзруйнованому парку Карпатської турбази до мене блимнув вогник її цигарки. Освітив життя, пропік до печінок і, зробивши дугу, зник у темній безвісті. Тепер ця безвість освітилася іншим світлом, за американською фішкою. Ти заходиш до темної кімнати, самотній і розгублений, падаєш в крісло, і раптом хтось клацає вимикачем. І ти бачиш перед собою юрбу гарно вбраних людей з повітряними кульками в руках. Вони несамовито репетують «Happy birthday to you» і починають тискати тебе і підкидати вгору. І ти шаленієш від несподіванки. І в розпачі не знаєш, чи цього ти хотів насправді, і чи вартує твій спокій і тиша цих різнобарвних кульок. Адже давно вже звик бути сам на сам, з тишею і темрявою. Потім нас ставили до стіни і розстрілювали автоматними чергами камер. Сотні мікрофонів тягнулися до наших вуст. Дезмонт сяяв, відбиваючи Елизавету від юрби і роздаючи візитки журналістам. Ледь пробилися до дверей зали. Далі наш шлях пролягав до місця закритої вечірки в готелі на 72-й авеню. На вулиці...